Hatodik fejezet Három nappal később Mutti, lébe Mutti, hadd menjek én is! Kulcsolta össze Frida a két kezét. Csak most az egyszer, sosem láttam még ekkora hajót. Tényleg leesne az álla? Lássa csak, hogy hol forgolódik az apja. Engedd el, asszony! Ürítette ki Gerhard a poharát. Felőlem, haton is veletek tart. Vonta meg Anna Höfner a vállát. Nem való kisdednek az a hely. Tudod, hogy hányan lesznek? Eltiporják, aztán meg csak jönne a siránkozás. Állapította meg a férfi tényszerűen. Múti, csak most az egyszer, kérlelte Frida tovább. Anna Höfner nem válaszolt azonnal. Szüksége volt egy kis időre, hogy az arcvonásait a mondandójához rendezze. Nyelt egy nagyot, és a száját összepréselve könnyeket csikart a szemébe. Csak utána fordult meg. – Renden, ha neked semmit nem jelent, hogy az anyád értetek gőrcöl nap, mint nap, ha téged nem zavar, hogy itt lábatlankodik majd szegény öcséd az ollók és a tűpárnák között. Frida elbizonytalanodott. Még soha nem ellenkezett az anyjával. Legkésőbb a második próbálkozás után feladta, és fejet hajtott a szülői válasz előtt. De az apja hetek óta máshol sem beszélt, amióta visszajötte Cuxhavenből, mint a gőzösről, amely ezúttal nem Amerika, hanem a déli partok felé veszi az irányt. Így ezúttal nem hatott rá az anyja diszkrét, de egyértelmű befolyásolása. A viharos téli hónapokban alig akadt kivándorolni szándékozó utas, aki önszántából magára vállalta volna a hajó hajóóriások megszokott útvonalát. A télvíz idején az Atlanti-óceánon hánykódó hajókról rémtörténetek keringtek. Aki csak tehette, későbbre halasztotta az újrakezdéssel kecsegtető utazást. Az óceánjárók gyakran hónapokig várakoztak a kikötőkben. 1891-ben azonban fordult a kocka. A Hapák hajózási vállalat vezetője az ötletével, mely szerint a minél gyorsabb közlekedés helyett maga az utazás legyen a cél, hamar bogarat ültetett a felső tízezer fülébe. Amerika felé veszélyes és kényelmetlen volt útra kelni. De az elhanyagolható rizikót magukban rejtő, délfelé tartó útvonalak Csábították a kevésbé bátrakat is. A sosem látott luxussal kecsegtető szolgáltatás pedig eloszlatta az utolsó kételyeket is. Frida életében először kirándult. Egy kisebb gőzösen utaztak fel az elba tengeri torkolatához, ahol az apjáék heteken át dolgoztak az óceánjáró festésén és takarításán. A Viktória... A nagy merüléséből adódóan nem tudott Hamburgban kikötni. Kuxhávenben várta az indulást. Több száz kíváncsi szemmerett a hajóra. A 174 utas kígyózó sorban várta a beszállásra. A bámészkodók pedig a nyakukat nyújtogatva egy kötéllel elválasztott területen tolongtak. Nemcsak a jármű izgatta őket, hanem az utaslista is, hogy kik azok, akik akár 2400 márkát is képesek fizetni azért, hogy néhány hétig a hullámokon ringatozzanak. Egy átlag munkás több éves bére sem lett volna elég, ez efféle féle úri mulatságra. A sóvárgás és megütközés egyveleget tükröződött a legtöbb tekintetben. Azok, akik pedig a nyílt vizen már megtapasztalhatták a tengeri betegséget, Végkép értetlenül álltak azelőtt, hogy egyesek egy vagyon hajlandóak odaadni azért, hogy kihúzzák a talajt a talpuk alól. Frida nem tudott betelni a kalandokkal teli nappal. Szétfeszítette a melkasát az öröm és az izgalom. Már maga az odaút is maradandó élményt adott a számára, a viktoria tövében állva pedig csak fokozódott az izgatottsága. A hordárok egy külön hídon cipelték be a csomagokat, a kisebb-nagyobb kabinokba, amelyek apró, kerek ablakai tucatnyi szemként meredtek a fényesre hajó hajótesten. Gerhard és Tobias az elmúlt napokat a fedélzeten töltötte, azon igyekezve, hogy tökéletes tisztaság és kényelem fogadja majd az utasokat. Ha nem jól végzik a munkájukat, nem hívják őket többet. Bolondok lettek volna nem megbecsülni a dolgukat, ahol dupla akkora bért kaptak, mint bármi más dobbéli munkáért. A Viktória takarításáért közvetlenül a hajózási vállalat fizetett, nagyvonalúan átengedve a közvetítési jutalékot a munkásoknak. Gerhard Höfner nagyokat szippantott a lassan már majdnem csonkig égett cigarettájából, elégedetten szemlélve a óriást, talán némi büszkeséggel is hogy neki is része van abban, hogy teljes pompájában ringatózhat majd a tenger királynője. Még egy halvány mosó is átsuhant a fáradt borostás arcán. Fridát elöntötte a melegség, mély nyomot hagyva benne a pillanat. Nem volt náluk gyakori vendég a vidámság, az apja komorvonásait eddig még csak akkor látta megenyhülni, amikor a kocsmában legurította a torkán, a harmadik pohár szeszt. Az első kettőnél még nem látszott semmilyen hatás, a negyedik után pedig gyakran az agresszió kerekedett felül, de a harmadik? A harmadik képes volt egy szebb világba csábítani. Frida ezt onnan tudta, hogy anyja nem egyszer őt szalasztotta el az apjáért, ha az megfeledkezett arról, hogy a kézhez kapott heti bérével inkább hazafele kellene tartania. Hosszú, finom bársonykabátot viselő, kalapos hölgyek, cilinderes urak és néhány a szüleik öltözékét változatban visszatükröző gyerek készült a beszálláshoz. Köztük Florian Hochfeld, akinek a hirtelen szőke fürtjei csak úgy virítottak a sötét vásznak és posztók között. Már a hídon voltak, a kötelező orvosi ellenőrzés után, mely a fertőző betegeket igyekezett kiszűrni. Már csak a jegyekvizsgálata várt rájuk. A sötétkék kék viselő fiatal férfi fülig vörösödve köszönte meg az együttműködést. Megismerte a neves hamburgi üzletembert, Herr Hochfeldet. De hát a szabály az szabály, szabadkozott a tekintete, miután ellenőrizte az utazási okmányaikat. Florian izgatottan tekergette a fejét, a part és a gőzös között. Alig várta, hogy beszálljanak, hogy felfedezhesse az új, átmeneti otthonát. Ugyanakkor érdekelte a kikötői tolongás, a rengeteg ember, a tömeg, amelytől olyannyira féltették a rokonai. A holyótestbe lépve kiszakította magát az anyja kezéből, és a tiltószavak ellenére a fedélzetre szaladt. Onnan pásztázta a szemével a nyüzsgő partot. Frida azonnal észrevette. Nem volt nehéz dolga. Az utasokat még nem engedték fel a korlátokhoz. Könnyű volt kiszúrni az izgága fiút. Szíve szerint oda kiáltott volna neki, hogy Haho, Flórián, itt vagyok, emlékszel még rám? De nem nyitotta ki a száját. Úgy sem hallaná meg, és talán meg sem ismerné, vagy... Egyáltalán nem is emlékszik rá. Talán az elmúlt három napban még tucatnyi más kislányjal is találkozott. – Na, gyere, nézzük meg, elbírlak-e még! – hajolt le hozzá az apja, és mielőtt bármit is válaszolni tudott volna, felkapta a nyakába. – Csak hogy jobban láss! – fűzte hozzá jókedvűen. – Csak hogy jobban lássanak! – lett volna a helyes megállapítás. – És valóban! Ebben a pillanatban Florián is kiszúrta a tűzhajú lányt, Fridát a gangevirtelből. – Frida! Frida Höfner! – kiabált a telitorokból, ami a kedvező széliránynak köszönhetően elérte megszólítotthoz. Frida fülig pirulva emelte integetésre a kezét, magán érezve a bátya csodálkozó tekintetét. Mi a szősz? Hát ez meg honnan ismer? Frida! Frida! Hasított Flórián hangja újra a levegőbe, magáénak követelve a kislány és még sok más nézelődő figyelmét. Hajó duda szakította félbe. Egy rövid és egy hosszú jelzés, mutatva, hogy elérkezett az indulás pillanata. Otto Hochfeldt bukkant fel a fia mögött, Nyakon csípve a tiltott helyen tartózkodó Floriánt. Jó utat, motyogta Frida félhangosan. Furcsán érezte magát. Igazából nem is ismerte ezt a fiút. Kétszer, na jó, a mai napot is beleszámítva háromszor botlottak egymásba. Csupán néhány szót váltottak, amiből bék bosszantotta is. Most meg mégis bánja, hogy a másik útra kell. Kiszáradt a torka, és alig láthatóan megremegett a szája sarka. De a bátya figyelmét nem kerülte el. Csak nem bőgni fogsz, merett rá megütközve. Frida maga sem értette, hogy mi történik vele. Ha talán néhány évvel idősebb lett volna, felfogja, hogy először érintette meg az elválás szele, hogy életében először búcsúzik valakitől. – Küldök neked palackpostát! – kurjantott még egyet Florian a kezét a magasba lendítve. De a zajoknak köszönhetően már nem éltek célba a szavai. Frida az elkövetkezendő hetekben gyakran felidézte ezt a napot, nem győzve apját arról nyaggatni, hogy mikor ér már végre vissza a hajó. De igen lassan teltek a szürke napjai. Ritkán szállingózott csak hó, és akkor is percek alatt undoklatyakká változott. Hamburgban ezekben a hónapokban csak kilenc után kelt fel a nap, és már háromkor sötétedett. Hideg volt, nem friss, ropogós, hanem nyírkos, izületet hasogató. A házak kéményeit fekete füstfátylak táncolták körbe, egymásba kapaszkodva, fullasztó lepelként lebegve a negyed fölött.